Världens historia, del 18. Korstågen. Ja, hur började egentligen korstågen? Jo, på order av påven. Det att under den här tiden, som jag nämnde i tidigare videos då, så sågs araberna som ett väldigt stort hot. Med tanke på deras kraftiga expansion. Från den lilla arabiska halvön till en stor del av Asien och till Afrika och faktiskt Spanien och hotade ju Europa. Och det här då ju påven då att de kristna skulle slå tillbaka. Och ett bra mål var enligt honom då det heliga landet. Landet där Jesus föddes och där han sedan korsfästes. Det som man också då kallar för Palestina. Eller dagens Israel skulle man också kunna säga. Och han hävdade att Gud ville det. Och påven och prästerna använde därför kristendomen som anledning till kriget, att man skulle återerövra kristendomens riktigaste platser, stället där Jesus föddes och där han korsfästes och allt det där. Och överallt försökte man att hitta krigare som ville ta det här korståget, då, som ville strida i det heliga landet. En av de dåliga anledningarna var dock att man ville komma åt den inkomstbringande sidenvägen, därför att just det här området i Israel och är hela vägen egentligen bortåt det gav enormt mycket intäkter. Så det var inte bara det att man ville återeröra det gäller landet för kristendomens skull utan det fanns även ekonomiska skäl. Och det här ledde då till ett stort antal korståg. Man brukar prata om totalt åtta korståg mot i hela landet även om det skedde många mindre också såklart. Men i alla fall åtta stora korståg. Och, eh, man gjorde även ett stort antal korståg mot icke-kristna länder. Inte bara då, alltså, eh, Palestina eller hela landet, utan även här i eh, Europa. Till och med Sverige gjorde korståg mot bland annat Finland, 1157, och mot de baltiska länderna. Därför att då, där var man inte kristna än, så då kunde man se dem som hedningar. Och då fick man på vem att attackera dem och det var liksom, det var lugnt. Det var nästan någonting som liksom man såg som positivt. Första korståget då? Ja, det skedde eh, ungefär eh, 1096. Och då dödade man faktiskt alla muslimer i Jerusalem. Man samlade upp ett stort antal krigare och Man drog ner dit till hela landet. Man erövrade några städer och sen tog man Jerusalem och dödade alla muslimer där. Man vet inte hur många som dog men det var väldigt många. Och man skapade ett kungarike som kallas Kingdom of Jerusalem Jerusalems kungarike och ni kan se det på kartan det är det som är markerat med vitt och det ligger alltså bredvid Egypten bredvid ja, dagens Syrien då. Ja, i Medelhavet och man grundade nu kristna riddarordnar. Det vill säga sådana som enbart fokuserade på att åka till hela landet och kriga då för kristendomen. Och då har vi tempelriddarna, johaniterna och tyska orden. Och Alla de här kallas också för korsriddare, speciellt tempelriddarna. Det är de ni kan se på bilden som har just korset som symbol. Det röda korset då. Tyska orden har det svarta korset. Men de är rätt lika och de har liknande, vad ska man säga, eh, åtaganden. Det här att man ska ju helst då inte liksom ha sex. Man ska vara lite som en munk, man ska be ofta, man ska eh, tänka på Gud och på kristendomen och sådär. Men samtidigt så ska man slåss och dräpa hedningar och muslimer som, som inte har samma tro. Eh, den här bilden har varit lite felplacerad, hoppas det är okej. Okay. Men det skedde som sagt flera korståg. Det andra korståget, då försökte man faktiskt ta Damaskus, det vill säga Syriens huvudstad. Och det här var liksom en av de största städerna i det arabiska väldet. Så det var en väldigt riktig stad. Ni kan se Damaskus här på bilden. Och det var under det korståget som Saladin fick makten. Och han lyckades faktiskt besegra korsriddarna. Och han sen faktiskt lyckades till och med att återta hela det hela landet åt muslimerna. För att han kände till terrängen väldigt bra. Och han var en väldigt bra strateg. Tidigare så hade araberna hela tiden trott att de skulle vin äh, vinna alla slag därför att de hade äh, Gud på sin sida, Allah. Men Saladin, visst han var också äh, helig man och trodde på Allah. Men han var också äh, väldigt bra militärt. Han visste hur de skulle få vinna. Han visste att de kan inte bara tro det räcker inte för att vinna utan de måste liksom förbereda sig. De måste använda bra strategier. De måste exempelvis så gick han inte i öppna slag med korssidorna. För han visste att de var väldigt bra krigare. Det han gjorde var istället att han körde brända jorden-taktiken. Det är att man förstör alla städer som eh, ligger runt omkring armen som man ska möta så att de inte får tag på mat. För där kommer ju att de svälter, de kommer få det skitjobbigt, de kommer typ få sjukdomar och grejer. Och sen när de är som svagast, då kör man av dem. Mycket bra taktik. Det är inte bara Saladin som använt den strategin, utan det har även ryssarna gjort tidigare. Och besegrat både Karl XII och Napoleon. Ja, hur som helst så besegrade i alla fall Saladin-korssiddarna. Och de gav upp. Och de var tvungna att lämna det i hela landet. Det här gjorde att man eh, körde 3 tredje korståg, och flera europeiska kungar var inblandade. Bland annat Barbarossa från Spanien, Philip II från Frankrike och den allra kändaste Richard Lejonhjärta från England, som också var med i Robin Hood. Eh, så de beslutade sig för att återta Jerusalem då. Eh, men det lyckades man inte med. Därför att många av de här kungarna började bråka med varandra, vissa återvände hem. Den enda som egentligen följde det var Rickard Leijonhjärta. Men, ja vad ska man säga, Saladin överlistade dem helt enkelt. Och många av de här eh, kristna riddarordnarna som följde med, de ville helt enkelt att man skulle som sagt bara tro få vinna. På samma sätt som araberna hade förlorat i början. Det räckte med att tro. Vi tror på Gud. köp på dem bara. Tänk inte på strategi. Tänk inte på någonting. Kör bara fram. Och ja, Annika ju tänker hur bra det gick. Inte bra alls. Och det här gjorde att alla korsdåg som eh, följde efter det här korsdåget misslyckades med. Man misslyckades. Och det hade inte att göra egentligen med arméns skicklighet. Utan det hade att göra mer på grund av de kristna som dels sa de inget. De ville inte ha någon så röpskid. De ville bara köra på och ta Jerusalem. Och de ville inte heller acceptera fredsavtal. Det var många gånger de kristna kom med väldigt stora arméer och tänkte att nu återeröra över hela landet. Och vissa gånger var de nästan erbjudna hela landet. De sa att ni får Jerusalem, ni får allt där, bara ni slutar kriga. Men det räckte inte för dem, utan de var helt inställda på att vi ska krossa rabbinerna, vi ska köra av dem, vi ska ta hela deras rike. Vi nöjer inte med bara det här hela landet längre. Och det här gjorde att de var besegrade hela tiden. Det är för att många gånger så medan de körde på sin raka på strategi så tänkte var smart strategiskt och manövrerade ut dem. Och det här gjorde till slut att korstågen upphörde. Eh, till slut så insåg Européerna att det lönade sig inte med korståg mot Palestina. Dels så att man förlorade varenda gång man höll på med det, typ. Och dels på grund av att man hade följt med problem hemma. Bland annat diggerdöden digidö som kom som var extremt... Vad ska man säga, påfrestande för många riken. Och dels hade man också en rad krig då, mellan Spanien, Frankrike, England och så vidare som kom att forma om Europa. Så, hoppas ni lärde någonting om korsdagen. Ha det bra så länge. Hej!